Ər-Rum Rumlular surəsi Mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə Əlif, Ləm, Mim Rumlular məqlub edildilər Ən aşağı və ya ən yaxın bir yerdə Lakin onlar öz məqlubiyyətlərindən sonra Qələbə çalacaqlar Bir neçə il ərzində. Əvvəldə, sonra da hökm Allahındır. O gün möminlər sevinəcəklər Allahın kömək ilə. O istədiyinə kömək edir, O qüdrətlidir, rəhimlidir. Budur Allahın vədi. Allah öz vədinə xilaf çıxmaz, Amma insanların əksəriyyəti bunu bilmir. Onlar dünya həyatının görünən tərəfini bilir. Ahirətdən isə büsbütün qafildilər. Məgər onlar özlüyündə fikirləşmirlər ki, Allah göyləri, yeri və onların arasındakıları ancaq bir gerçəklik kimi və müəyyən müddətə qədər yaratmışdır. Lakin insanların çoxu Rəbbi ilə qarşılaşacağını inkar edir. Məgər onlar yeryüzündə gəzib dolaşaraq, özlərindən öncəkilərin aqibətini görmədilərmi? Onlar bunlardan da güclü Onlar torpağı şumluyur, yeryüzünü bunlardan daha çox abadlaşdırırdılar. Elçiləri onlara açıq aydın möcüzələr gətirdilər. Onlara Allah zülmetmirdi Onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Sonra isə Allahın ayələrini yalan sayıb, onlara lağlağı etməklə pislik göstərənlərin nəsibi lap yaman oldu. Allah məxlugatı əvvəlcə heçdən yaradır, öldürdükdən sonra onu yenidən dirildir. Bundan sonra isə siz, ona qaytarılacaqsınız. O saatın qiyamətin gələcəyi gün günahkarlar ümidlərini itirəcəklər. Allaha qoşduqları şəriklərindən onlar üçün şəfəyatçılar olmayacaq. Şərikləri onları inkar edəcəklər. Məhs o saatın gələcəyi gün möminlərlə kafirlər ayrılacaqlar. İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəlincə isə, onlar cənnət baxçalarında şadlıq içində olacaqlar. Kafir olub ayələrimizi və axirətə qovuşacaqlarını yalan sayanlar isə, əzaba giriftar ediləcəklər. Odur ki, siz axşama yetişəndə və səhərə çıxanda Allahın şəninə çoxlu tərif söylüyün. Göylərdə və yerdə həmd ona məxsustur. Axşam çağında da, gün ortaya yetişəndə də, Onun şəninə təriflər deyin. O ölüdən diri, diridən də ölü çıxardır, Yeri ölümündən sonra dirildir, Siz də qəbirlərinizdən belə dirildilib çıxardılacaqsınız. Allahın sizi torpaqdan xəlq etməsi, Onun dəlillərindəndir Sonra da siz bir insan kimi yer üzünə yayıldınız Ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə Sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratması Aranıza məhəbbət və mərhəmət salması da Onun dəlillərindəndir Həqiqətən bunda düşünənlər üçün İbrətamiz dəlillər var Göylərin və yerin yaradılışı, Dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də Onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda bilənlər üçün İbrətamiz dəlillər var. Gecə və gündüz yatıb dincəlməyiniz, Onun lütfünü axtarmağınız da Onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda eşidən kəslər üçün İbrətamiz dəlillər var Həm qorxu, həm də ümid vermək üçün İldırımı sizə göstərməsi Göydən su indirib yeri ölümündən sonra Onunla diriltməsi də Onun dəlillərindəndir Həqiqətən bunda başa düşən adamlar üçün İbrətamiz dəlillər var Göyün və yerin Onun əmri ilə öz yerlərində sabit qalması da Onun dəlillərindəndir, sonra da sizi bir dəfə çağıran kimi Dərhal qəbirlərinizdən qalxıb çıxacaqsınız Göylərdə və yerdə kim varsa ona məxsustur Hamısı ona təzim edir Məxluqatı ilk dəfə yoxdan yaradan Sonra onu bir daha təkrarlayan odur Bu da onun üçün çox asandı Göylərdə və yerdə olan ən uca sifətlər ona məxsusdur. O, qüdrətlidir, hikmət sahibidir. O, sizə özünüzdən bir məsəl çəkdi. Sahib olduğunuz kölələr içərisində, Sizə verdiyimiz neymətlərdə sizinlə bərabər Eyni hüquqa malik olan, özünüzdən çəkindiyiniz kimi, Onlardan da çəkindiyiniz şərikləriniz varmı? Biz ayələri düşünüb daşınan insanlar üçün belə müfəssisəl izah edirik. Lakin zülm edənlər heç bir elmə əsaslanmadan nəfslərinin istəklərinə uydular. Allahın zəlalətə saldıqlarını kim doğru yola yönəldə bilər? Onlara yardım edənlər də olmaz. Sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir Allahın insanlara xəlq etdiyi Şuurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur. Allahın yaraddığını heç cür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Tövbe edərək ona üst tutun, Ondan qorxun, Namaz qılın və şərik qoşanlardan olmayın. O kəslərdən ki, Öz dinini bölüb firqələrə ayrıldılar. Hər firqə, öz təriqətini üstün bilib sevinir. İnsanların başına bir bəla gəldiyi zaman, Rəbbinə üst tüb, ona yalvarırlar. Sonra o özündən onlara bir mərhəmət daddıran kimi, Onlardan bir dəstə Rəbbinə şərik qoşur. Bu ona görədir ki, Bizim onlara verdiyimiz neymətlərə nankörluq etsinlər. Hələlik, əylənin, tezliklə biləcəksiniz. Məgər biz onlara müşrik olmalarını söyləyən bir dəlil göndərmişik, İnsanlara mərhəmət göstərdikdə ona sevinərlər, öz əlləri ilə etdikləri günahlara görə onlara bir bəla üz verdikdə isə dərhal ümidlərini üzəllər. Məgər onlar görmürlərmi ki, Allah istədiyinin ruzisini bol edir, istədiyininkini də azaldır? Həqiqətən, bunda iman gətirən adamlar üçün ibrətlər var. Qohu məqrəbaya, yoxsula və müsafirə onlara çatacaq haqqını ver. Allahın üzünü dileyənlər, ixlaslı olanlar üçün Bu, daha xeyirlidir. Uğur qazananlar da elə məhz onlardır. İnsanların var dövləti sayəsində artırmaq məqsədi ilə sələmlə verdiyiniz mal Allah yanında artmaz. Allahın üzünü diliyərək, ixlasla verdiyiniz zəkata gəlincə, bilin ki, bunu edənlər mallarının bərəkətini qat-qat artıranlardır. Sizi yaradan, sonra sizə ruzi verən, sonra sizi öldürən, sonra da sizi dirildəcək məhs Allahdır. Şərikləriniz içərisində bunlardan heç olmasa birini edə bilən varmı? O pakdır və müşriklərin ona şərik qoştuqlarından ucadır. İnsanların öz əlləri ilə etdiyi əməllərinin nəticəsi olaraq quruda və dənizdə fəsad törüyür ki, Allah onlara etdiklərinin bir qismini daddırsın. Bəlkə onlar haqqa qaydalar. De ki, yeryüzünü gəzip dolaşın və əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğuna baxın. Onların çoxu Allaha şərik qoşanlar idi. Qarşısı alınmaz gün Allah tərəfindən göndərilməmişdən əvvəl Üzünü gerçək dinə tərəf tut. O gün onlar iki dəstəyə bölünəcəklər. Kim küfr edərsə, küfrü öz əleyhinə olar. Yaxşı iş görənlər isə, özləri üçün cənnətdə yer hazırlamış olallar. Bu ona görədir ki, Allah iman gətirib yaxşı işlər görənlərə öz lütfündən mükafat versin. Şübhəsiz ki, o kafirləri sevmir. Sizə öz mərhəmətindən daddırsın, əmri ilə gəmilər üzsün, onun lütfünü arayasınız və sizə verdiyi nimətlərə şükür edəsiniz deyə küləkləri müjdəçi göndərməsi də onun dəlillərindəndir. Biz səndən əvvəl də onların qövmünə elçilər göndərmişdik. Elçilər onlara açıq aydın dəlillər gətirmişdilər. Biz günahkarlardan İntiqam aldıq. Möminlərə yardım etmək bizim borcumuz idi. Buludları qaldıran küləkləri Allahdır göndərən. Allah səmada onları istədiyi kimi yayıb topa-topa edir. Sən onlardan yağış döküldüyünü görürsən. Allah onu qullarından istədiyi kimsələrə endirən kimi onlar sevinirlər. Halbuki o yağış onların üzərinə yağdırılmazdan əvvəl ümitsiz idilər. Sən Allahın mərhəmətinin izlərinə bax ki, yeri öldükdən sonra necə dirildir? Şübhəsiz ki, O, ölüləri də mütləq dirildəcək. O, hər şeyə qadirdir. Əgər biz bir külək göndərsək və onlar əkini saralmış görsələr, Bundan sonra mütləq nankörluq etməyə başlayarlar. Şübhəsiz ki, sən nə ölülərə haqqı, nə də üz çevrib gedən kərlara çağırışı eşitdirə bilməzsən. Sən körları da düşdükləri zəlalətdən çıxarıb, düz yola sala bilməzsən. Sən haqqı yalnız və yalnız müsəlman olub, ayələrimizə iman gətirənlərə eşitdirə bilərsən. Sizi zəif bir şeydən yaradan, zəiflikdən sonra sizə qüvvət verən, qüvvətli olduqdan sonra zəiflik və qocalıq verən Allahdır. O istədiyini yaradır, O biləndir, qadirdir. O saatın qiyamətin gəldiyi gün günahkarlar dünyada bircə saat qaldıqlarına and içəcəklər. Onlar dünyada da haqdan belə üz döndərirdilər. Bilik və iman nəsib edilmiş kimsələr isə deyəcəklər, siz orada Allahın yazısı ilə dirilmə gününə qədər qaldınız. Bugün məhz dirilmə günüdür, lakin siz bunu bilmirdiniz. Həmin gün zalımlara bəhanələri fayda verməyəcək, və onlardan tövbə etmələri tələb olunmayacaq. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsələlər çəkdik. Əgər sən onlara bir möcüzə gətirsən, kafir olanlar mütləq siz ancaq yalan uyduranlarsınız, deyəcəklər. Allah haqqı bilməyənlərin qəlbini belə möhürlüyür. Sən səbirli ol, Həqiqətən də Allahın vədi haqdır. Qoy, ahirətə yəqinliklə inanmayanlar, səni qeyri-ciddi olmağa, dindən dönməyə sövq etməsinlər.